Pista 5. Istoria culturii și civilizației de Ovidiu Drâmba Volumul 2, pagina 49 Viața religioasă Au fost chinezii un popor religios? Se poate vorbi la chinezi despre o adevărată religie sau doar de un amestec de morală, filozofie și credințe religioase? Un cunoscut filozof chinez contemporan afirmă, citez. Chinezii nu s-au ocupat de religie pentru că s-au dedicat filozofiei. Nu sunt religioși pentru că au înclinații filozofice prin intermediul filozofiei. Își satisfac aspirația spre ceea ce stă dincolo de prezent și actual. Închei citatul. Feng Yulan. Afirmația este evident exagerată. E adevărat că mitologia chineză este mai săracă decât alte mitologii, că poporul chinez nu și-a pus atâtea întrebări legate de divinitate, ca alte popoare, că în China clasa sacerdotală n-a avut un rol conducător, că aici n-au existat ca în Europa războaie și persecuții religioase, în afara celor al căror mobil era pur politic. Sau că însuși caracterul filozofiei chineze în care prevalează norma etică satisfăcea în mare parte valențele religiei când aceasta are în vedere și domeniul morale. Dar divinități, concepții cosmogonice, o mitologie rudimentară, credințe religioase și practici cultice, unaori și mistice, au existat în China cu mult înainte ca școala lui Confucius să le fie organizat într-un sistem politico-etico-religios. Asemenea, elemente sunt atestate arheologic în texte sau prin tradițiile orale, încă din epoca dinastiei Shang, secolele XVI-XI înaintea erei noastre. Astfel, sunt practicile divinatorii dovedite în primul rând de cele peste 200.000 de oase de ghiciți câte sunt colecționate până azi în diferite muzee. Nota 1. În majoritate omoplați sau femură de bovine, caprine, ovine, mai târziu carapace de broască testoasă, pe care erau scrijelite ideograme întrebări adresate strămoșilor privind călătoriile ce urma să le facă cel ce întreba, zilele și locurile propice pentru vânat și pescuit, interpretarea unor vise, schimbarea vremii, pronosticuri asupra recoltelor, lacuri contra unor boli, când și cum să fie întreprins un război și așa mai departe. Închei nota unele poartă inscripții formulând întrebări cu privire la felul sacrificiilor care trebuiau aduse sau la numărul victimelor de sacrificat. Exista prin urmare și practica sacrificiilor de animale și umane. Astfel, în localitatea Anyang s-au descoperit, atât din perioada Shang, peste o mie de schelete, în grupuri de câte zece decapitate, cu craniile îngropate separat, ale celor sacrificați pe mormântul unui probabil rege. Divinității protectoare a fluviului galbeni se aduceau ca ofrande discurdejate, dar i se sacrificau și fete tinere, cel puțin până în anul 417, înaintea erei noastre. Urme vechi de șamanism s-au păstrat în folclorul chinez și chiar în literatura cultă, ca în poeziile Marelui Poet din secolul 4 3, înaintea erei noastre, cu Yuan. Nota 2 Mircea Iliade studiază în lui tehnic arhaic de lextaz, simbolismul și tehnicile șamaniste din China, șamanismul fiind fenomen tipic în primul rând pentru area culturală mongolică, de unde s-a extins și în China, aceasta într-o epocă arhaică în care șamanii, frăjitorii care prin anumite tehnici psihofizice, ca dansuri exaltante, substanțe drogante, autohipnoză și altele, intrau în contact cu spiritele, operând și diferite miracole. Au devenit obiect al cultului sau erau venerați ca supra oameni. Închei nota. Este atestat pentru epoca Shang și cultul strămoșilor. Deasupra altarului, aflat în încăperea principală a casei, erau alternate tăblițele cu numele strămoșilor, în număr de cel puțin șapte, tablițe care erau renoite din generație în generație. De asemenea, este atestat și cultul morților. Morții erau înhumați în locuri anumite a căror alegere era făcută de o categorie specială de magi geomanți. Cimitire nu existau, locul mormântului nu se marca cu un semn vizibil. Tumul funerar va apare în China abia în epoca următoare a dinastiei Zu, 1150-249, înaintea erei noastre. Mitologia chineză este puțin dezvoltată. Pe oastele de ghicit este menționat și numele divinității superioare, stăpânul suprem, imaginat aproape cu trăsături antropomorfe, Tian, cerul. El este cel care creează, păstrează sau distruge tot ceea ce există. El a statornicit relațiile între oameni, legile și datinile. El recompensează sau pedepsește, după cuvință, el hotărăște recoltele bogate sau seceta și foameta. În epoca Shang el devine stăpânul cerului, îi poate aduce sacrificii. În epoca următoare capătă caractere mai personale. Tian domnește, guvernează, cei oprimații se plâng lui, el face dreptate tuturor. Vechea mitologie mai include și pe zeița pământului, Hu Tu. Împreună cu stăpânul cerului, ea este generatoarea tuturor ființelor și lucrurilor create. De asemenea, monstrul Kung Kung, șarpe cu tip de om care stăpânea pământul înainte de a fi fost creat omul. Mitologia chineză mai numără apoi multe alte divinități, probabil multe se repetă cu nume diferite, spirite protectoare sau malefice, figuri mitice, eroi divinizați, personificări ale elementelor naturii, Feng Po, stăpânul vântului, Yu Shi, al ploii, Lei Kong, al tunetului, etc. Apoi o serie de suverani legendari cărora li se atribuiau, cum am văzut, progresele capitale ale civilizației. Dar în vechile texte, miturile și legendele legate de toate aceste divinități sau semnificații sunt foarte vagi, enunțate abia în câteva cuvinte. Textele cosmogonice relatează la fel de laconic legende despre creația lumii și a omului, superstiții sau felurite momente devenite mai târziu act de cult. În privința naturii sufletului, vechii chinezi credeau că acesta are un dublu aspect, acel al unui suflet vegetativ, Po, care rămâne atașat de corp și după moarte și un suflet aerian, Hun, care după moartea omului se lășluiește fie alături de stăpânitorul suprem, fie în îmbărăția fântânilor galbele. Sufletul vegetativ trebuia să fie alimentat cu ofrande aduse de functului, în caz contrar, se preschimba în strigoi putând aduce multe nenorociri cerilor în viață. Cele trei mari religii ale Chinei au fost și au rămas până azi confucianismul, daoismul și budismul. Concții, cunoscut în Europa cu numele latinizat Confucius, 551-479 înaintea erei noastre, nu s-a considerat el însuși niciodată fondator de religie, n-a urmărit să creeze o instituție religioasă și n-a afirmat despre sine altceva decât că ar fi fost doar un transmițător al tradiției. Ceea ce a operat congții în acest câmp a fost, într-un fel, o raționalizare a religiei, prin eliminarea numeroaselor superstiții, a nenumăratelor culte locale și a altor multor elemente iraționale, mitologice, magice, mistice. A respectat străvechiul cult al strămoșilor pe care însă nu i-a zeificat. Pentru congții, principiul suprem nu era divinitatea mitologică antropomorfizată a stăpânitorului suprem, ci cerul dotat cu o voință proprie. Cerul de oamenilor o viață și înțelepciune, îi recompensează sau îi pedepsește pentru faptele lor, de sau retrage puterea politică omului ales pentru virtuțile lui să guverneze statul. Esența religiei confuciene nu constă în relațiile omului cu divinitatea, cât în perfecționarea etică a relațiilor dintre oameni. Omul nu trebuie să se ocupe de înalte speculații legate de dogme religioase, ci de viața concretă, practică. Trebuie să respecte riturile, pentru că acestea dau indicații precise de conduită morală. Legate a aceasta, conțin nu neagă nici valoarea practicii gicitului, dar nu îi admită formele degenerat superstițioase. Ceea ce l-a preocupat mai mult a fost funcția religiei de a urmări să stabilească raporturi sociale moralmente corecte, cu timpul însă nu i s-au închinat temple, mulți l-au considerat zeu, iar în secolul I era noastră, un decret imperial dispunea să i se ridice capele în fiecare școală, desigur din considerente politice, cum se va vedea mai jos. Din de peste două milenii și jumătate, prestigiul său a crescut progresiv. Un împărat din dinastia Ming l-a proclamat în 1530, dar vechi maestru Kong Xi, și nici republica din 1912, n-a abolit cultul oficial care îi era consacrat. O configurație opusă confucianismului are daoismul, religie și totodată școală filozofică, fondată în secolul IV, înaintea erei noastre, de laoții. Căruia i se atribuie una din operele fundamentale ale gândirii chineze, Dao de Jing sau Carta Căii și Virtuții, Dao egal calea de urmat, cărarea virtuții. Contrar unei frecvente interpretări simpliste și deformate, cuvântul virtute nu exprimă nici pur și simplu un sens etic, ci este doar o manifestare concretă a lui Dao, calea de urmat. Dao nu este o categorie etică, ci o categorie universală, cosmică, echivalentă Logosului Heracritic. Este rațiunea universală care la nivel social devine etica, dar rămânând doar ca o formă particulară a lui Dao. Este ființa și totodată realizarea ei finită. Asemenea unui fluviu în mișcare, metaforic vorbind, este în același timp apa și curgerea. Nu este un principiu de de lume, ci este lumea însăși și cu propriei legitate. Este, simultan, materie și mișcare, universul și legile lui. În orice fenomen căsim o manifestare a lui Dao, deci și în fenomenul de ordin moral. Nota 1 În confucianism, termenul virtute capătă într-adevăr sensul de cale etică, dar aceasta și fără să contrazică în fond daoismul, numai pentru că, prin esența lui, confucianismul este fundamental preocupat de problematica morală. Închei nota Spre deosebire de concții pentru care ridurile și rugăciunile interesau comunitatea, individul existând doar în funcție de comunitate, la o ție predica renunțarea la viața socială, redragerea în sine, perfecționarea individului printr-o serie de tehnici, ca practici dietetice sau legate de alchimie, igiena respirației sau norme privind viața sexuală, meditația sau extazul. Daoismul îl cheamă pe om să revină la starea naturală, îi cere să-și reprime instinctele pentru ca în felul acesta să se întoarcă la starea sa originară perfectă, pe care ulterior instinctele au corupt-o. Pentru concții, perfecțiunea morală era rezervată sfinților și accesibilă până la un anumit grad doar unor aleși, dar pentru laoții oricine poate ajunge la nemurire, indiferentă categoria sau mediul căruia îi aparține. Spre deosebire de raționalismul confucian, daoismul este mistic, reactualizează străvechiul patrimoniu de mituri, credințe populare și practici magice. Ca atare, daoismul acordă o atenție deosebită riturilor, ceremoniilor, sărbătorilor și, după exemplul budist, și-a organizat într-o formă completă cultură. Budismul indian, unicul element străin din cultura chineză care a pătruns în toate clasele sociale și care a fost acceptat ca parte esențială a civilizației naționale, a pătruns în China în secolul I era noastră. În jurul anului 500, sistemul budist Mahayana era răspândit în întreaga Chină, protejat fiind și de împăratul Liang Wu din al cărui ordin fusese retraduse și publicate toate scrierile budiste. Liang Wu se scrie l -n -g -w -t i g, W-U, spaciu T-I. În 538, numărul pagodelor din China de Nord ajunseseră la 30 de mii, iar al bonzilor și călugări budiști la 2 milioane. Diverse doctrine budiste au cunoscut aici o largă difuziune. Printre acestea pur chineză și influențată în mod evident de confucianism este școala Tiantai în japoneză Tendai. Tiantai se scrie T-I-N. T -A -I. Budismul chinez este mult deosebit de forma sa originară indiană. Astfel, locul preeminent al lui Buddha a fost luat aici de Amida, personaj divin, pandant ceresc al lui Buddha omul, care în India a sub numele de Amitaba, lumina nesfârșită. Amitaba se scrie A-M-I-T-H-A-B-A. Calea salvării nu mai este ca în budismul hinayana, cea a unei vieți contemplative și de abstinență, ci aceea a ajutorării oamenilor. Idealul budismului chinez nu este suprimarea dorinței și eliberarea sa proprie de suferințe, nirvana, ci o viață activă dedicată operelor de caritate. Este idealul de a deveni un bodhisattva, un viitor buddha iluminat, dar care renunță sau și amână această stare de supremă beatitudine pentru a-i putea ajuta pe oameni să se elibereze. Un asemenea bodhisattva este divinitatea chineză a mizericordiei, Quan Yin, cea care ascultă plângerile lumii. Quan Yin se scrie K-U-A-N spațiu Y-I-N. Concentrându-se asupra practicii și carității și profesând iubirea între oameni, idei de evidentă derivație confuciană, budismul chinez a fost imediat bine primit de mase. Fără a urmări să devină și o forță politică, deși se bucura de protecția curții, a exercitat o profundă acțiune asupra obiceiurilor și moravurilor, asupra gândirii și artei chineze. Persecutat în anumite perioade, de alt scurtă și combătut de confucieni și de daoiști, Budismul chinez a fost acceptat oficial, relativ repede, într-o poziție de paritate cu celelalte două religii. De altfel s-a remarcat că chinezii, cu excepția celor convertiți în islamism, cred simultan sau măcar respectă concomitent doctrine religioase diferite, în aparență incompatibile între ele, și că, în general, în extremul orient, religia nu și-a însușit absolutismul categoric al religiilor occidentale derivate din iudaism. Dar alături de aceste trei mari religii și împrumutând nediscriminat elemente de la fiecare, poporul și-a continuat vechile forme religioase, îmbogățindu-le mereu. Credințele populare relevau o fantezie inepuizabilă. Nota 1 De la cele zece iaduri rezervate fiecare unei determinate categorii de păcătoși până la multe muta vulpe, care transformându-se într-o fată frumoasă îi spitește pe bărbați, împingându-i la păcat. Închei nota. Panteonul poporului era imaginat ca fiind organizat exact după modelul organizării sociale, politice și administrative a statului chinez. Un panteon a cărui catalogare este practic imposibilă, zeități personificând fenomene atmosferice și care erau de o mai mică importanță, dragoni dot puternici intervenind în viața oamenilor, foarte numeroase personaje cu existență reală, istorică, ridicate la rang de zei, un infinit număr de divinități protectoare. Nota 2. Ale orașelor, ale satelor, zidurilor de apărare, canalelor, digurilor, străzilor, templelor, căminului și chiar ale ușilor casei sau ale patului. Închei nota. Zei speciale ai fiecărui meșteșuc, profesiuni sau brezle, zei protectori împotriva fiecărei boli în parte, ai ciumei, părțatului, astmului, pojarului, etc. și cel mai profund venerat în toate familiile, zeul bogăției. Cele trei mari religii au avut, evident, un prestigiu și un rol efectiv în viața socială, politică și culturală a Chinei. Dar religia cea mai răspândită și care a rămas cu adevărat via a fost această fantastică religie populară. Filosofia, școli și sisteme Există într-adevăr o filozofie chineză, cel puțin în înțelesul pe care îl dăm noi, europenii, acestui termen, distingându-l de conceptul de înțelepciune. Dar faptul că o cultură de dimensiunile și de importanță acelei celei chineze, cultură care s-a format și s-a devăzvoltat independent de cultura europeană până în secolul al XIX era cu totul independent, cultură care și-a formulat singură modalitățile speculative, care și-a ales singură domeniile și problemele, mai poate faptul acesta să îndreptățească o asemenea întrebare. Două aspecte fundamentale caracterizează filozofia chineză, distingând-o net de cea europeană. Întâi, în timp ce filosofia occidentală insistă asupra metafizicii, a epistemologiei, logicii și eticii, gândirea chineză își pune accentul numai asupra ultimii, asupra eticii. Al doilea aspect mai esențial, citez. Dacă în China a lipsit conceptul de filozofie ca disciplină în sine, acesta se datorește poate numai faptului că filozofia era atât de importantă și atât de strâns legată de politică, de economie, de religie și de aproape toate celelalte aspecte ale vieții, încât nu putea fi concepută ca o activitate separabilă de aceasta, închei citatul, cum remarcă sinologul H.G.Krill. Nota 1 care își motiva observația cu exemplul sistemului de examene, la care candidații pentru ocuparea celor mai importante posturi în stat erau supuși în principal probelor de cunoștințe în domeniul filozofiei. În stadiul cel mai vechi al gândirii filozofice chineze, stadiul anterior în orice caz secolului al VI-lea, înaintea erei noastre, au apărut elementele unei filozofii a universului și a vieții. Dintr-o străveche concepție cosmogonică, din noțiunea arhaică de unitate-totalitate originară, derivă semnificațiile și rolul atribuit celor două principii, antagoniste, dar și complementare, Yang și Yin. Primul este principiul de natură masculină. Yang are analogii cu lumina, cu cerul și cu soarele, cu caldul, cu uscatul. Al doilea de natură feminină, Yin, cu întunericul, cu pământul, cu luna, cu recele, cu umedul. Orice lucru și orice ființă, cu excepția celului Yang pur și a pământului Yin pur, este compus în proporții diferite din Yang și Yin. Neîntreruptele transformări din univers și din întreaga viață au loc prin alternanța dintre Yang și Yin. Ritmurile cosmice sunt determinate de interacțiunea lor. Ordinea universului este dată de echilibrul dintre aceste două principii antagoniste și, cum am spus, în același timp complementare sau mai exact, de mutațiile lor posibile, mutații al căror număr este stabilit de filozofia chineză la 11.520, dat fiind că aceste două principii, Yang și Yin, se schimbă periodic unul în celălalt. Aceste mutații fac posibilă și determină, de pildă, alternarea anotimpurilor, alternarea zilei și nopții, metamorfoza animalelor, etc. Prin această concepție despre Yang și Yin, provenind din fondul arhaic al culturii chineze, dar care s-a constituit ca doctrină filozofică distinctă în secolul IV, înaintea erei noastre, filosofia chineză a elaborat și elementele unei clasificări logice a lucrurilor. Sau mai bine zis, gândirea chineză arhaică crede că se sizează esența lucrurilor într-un sistem de idei platonice traduse în formule geometrice. Momentul apariției lui Conții sau Confu Confucius a însemnat nu numai începutul unei tradiții filozofice care a dominat cultura chineză mai mult de 2000 de ani, ci și al unei considerabile influențe spirituale în toate domeniile culturii chineze, inclusiv în cel al medicinei și chiar în cel al științelor exacte. Congții n-a lăsat nicio operă descrisă, dar ideile sale, interpretările, reconsiderările, comentariile, completările pe care le-a adus celor șase opere ce constituiau patrimoniul cultural al vechii culturi chineze, Cartea Schimbărilor, Cartea Poeziei, Cartea Documentelor, Cartea Ritualurilor, Cartea Muzicii și Analele Primăverii și ale Toamnei, au fost adunate de discipoli într-un corpus cuprinzând 20 de cărți. Pentru Conții Tema fundamentală care îi se impune înțeleptului filozofului trebuie să fie societatea, existența socială a individului, condițiile relațiilor ideale dintre om și societate. Ți, se scrie z -I, sau Țu, se scrie tzu) z u înseamnă maestru. Scopul filozofiei este formarea omului util societății. Ca atare, conții urmărea ca discipoliței, cărora le preda lecții de istorie și literatură, diplomație și ritualuri de curte, să fie pregătiți pentru a deveni buni funcționari ai statului, căci problema nodală a maestrului era sistemul de guvernare care se gera mereu reînnoit. Nobilismul a conții, nu trebuie să facă războaie inutile, să ducă o viață de lux excesiv, să maltrateze și să oprime poporul. Funcțiile de conducere în stat trebuia să fie încredințate numai celor mai pricepuți, indiferent de originea lor socială și de condiția umilă. Discipolilor săi, mulți de origine modestă, le cerea să apere poporul să-l ajute să-l instruiască. Poporului îi cerea să se supună conducătorilor, iar acestora să se îngrijească de bunăstarea lui. Omul trebuie să acționeze în conformitate cu numele său. Nota 1 Conceptul de nume este apropiat aici de conceptul platonician de idee. În secolele 4, 3, înaintea erei noastră, școala numelor postula o realitate absolută și obiectivă constituită nu de obiecte concrete, ci de nume. Închei nota. Prin urmare, în viața socială omul urmează să acționeze potrivit răspunderii și datoriilor pe care le implică numele său, deci și calitatea și funcția socială a individului etica datoriei constituie aspectul de bază al moralei individuale practice. Această morală trebuie să aibă în vedere două virtuți fundamentale, negarea eului egoist și acceptarea ceea ce este drept și potrivit. Cu alte cuvinte, respectarea tradiției și a omului, simpatia umană, iubirea aproape lui tău, corectitudinea, probitatea, îndemnul de a face binele, care nu este altceva decât reflectarea în om a legilor care reglează întregul univers. Conchi n-a elaborat un metodic și coerent sistem filozofic, evita metafizica, îi repugna tot ceea ce îi apărea ca fiind noțiuni sau teorii nebuloase. El atribuia diferitele nenorociri din viața individului, a societății și statului, tocmai obscurității gândirii și impreciziunii limbajului, cu alte cuvinte lipse de sinceritate. Un rege, un părinte, un fiu care nu se comportă pentru că eludează respectivele lor prerogative și îndatoriri, ca un rege, ca un părinte sau ca un fiu, comite adevărate abuzuri, adăpostindu-se în dosul cuvintelor de rege, părinte sau fiu. Spune concții, citez, ceea ce este necesar este să se îndrepte înțelesul cuvintelor. Închei citatul. Concept fundamental în filozofia sa este și conceptul de om superior. Ceea ce îl fac pe om superior este cultivarea propriului său eu cu o grijă zeloasă și constantă. Cele trei virtuți ale omului ideal sunt inteligența, curajul și buna intenție, ceea ce înseamnă caracter, corectitudine, generozitate. Citez, să nu faci altuia ceea ce nu ai vrea să ți se facă ție, închei citată. Baza caracterului este sinceritatea, să spui de acord cuvintele cu faptele, probitatea, să cauți în tine însuți cauza nereușitei tale, moderația în vorbe și atitudini, simpatia cordială pentru toți oamenii. Spune Conxi, acest prim umanist din istoria filozofiei chineze. Citez. Omul superior trebuie să aibă mereu în vedere opt puncte esențiale. El trebuie să se servească de ochi în dorința de a vedea limbete. El trebuie să vorbească cu blândețe, el trebuie să păstreze o atitudine respectuoasă. El trebuie să vegheze ca vorbirea lui să fie întotdeauna sinceră. În toate treburile, el trebuie să se arate atent. Când se îndoiește de ceva, se gândește să întrebe pe ceilalți. Dacă încearcă un resentiment, el trebuie să se gândească la ce greutăți îl poate duce acest resentiment. Când întrevede posibilitatea unui câștig, el trebuie să se gândească la echitate. Principalul continuator al filozofiei confuciene a fost Mengzi, cunoscut europenilor cu numele latinizat de Mencius, circa 371-289 înaintea erei noastre. În centrul gândirii sale stă teoria despre caracterul omului esențialmente bun. Toți oamenii se nasc egal și buni, toți au raționalitate și simțul virtuții născut, cu deosebirea că unii își cultivă acest simț, alții nu, afirmă mengții, cât se lasă duși de pasiunile simțurilor. Omul devine rău numai când nu caută să-și înfrâneze acele porniri lipsite de o valoare morală, care se întâlnesc și la alte viețuitoare, deși care nu fac parte din firea omenească. Cum pe Mengzi îl preocupa mai mult ca orice natura umană, el a atins mult timp înaintea altor gânditori și probleme aparținând câmpului psihologie. Astfel, el a arătat, anticipându pe Freud, că în loc de a căuta să reprime anumite impulsuri și dorințe, fapt și inutil și dăunător, mai potrivit este să le deviez pe alte căi, să le canalizez pe activități folositoare societății.